Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår alldeles egna glöggdoftande tomtefar, Pavo Hemmingsson. God jul i stugan. God jul på dig, Pavo. Nu nu är vi äntligen här. Det är äntligen juletid och julafton och... Det kändes ett tag som att vi inte skulle komma dit. Det har varit alldeles för många hinder på vägen. Det har varit alldeles för mycket stress. Och det har varit alldeles för många måsten. Men nu sitter vi här. Ja det gör vi och äntligen så är det avstökat här med all stress och allt vad det hör till med förberedelserna. Nu kan man bara... Slappna av och njuta och liksom skörda frukten av eh, allt hårt arbete som har lett fram till denna dagen här. Nu ska man bara kunna ta det lugnt och ha det lite mysigt och oj vad härligt det är. Ja det enda vi har framför oss det är väl matkoma i ett par dagar och du det ska bli riktigt härligt faktiskt för... Eh, Oj, oj, oj vad man har haft huvudet fullt av annat så det ska kännas så skönt att bara stänga ner, starta om och börja på ny kula igen för eh, det har varit en hektisk höst för oss bägge två och mm. det är verkligen lite ledighet som vi skulle behöva nu. Ja verkligen, jag, jag känner inte riktigt att jag har hunnit komma in i, i riktig julstämning nu här på grund av allt som ska göras runt omkring men eh, nu börjar jag känna att, att det lättar och eh, jag, jag känner att eh, sten har lyfts från bröstet och det fylls upp av eh, mysig lite julglädje här så eh, nu så är det verkligen dags nu, nu känner jag att eh, man kan ta det lugnt och att vi har förtjänat det här efter vårt slit med, med podden här också och få lite <laughs> välförtjänt julledighet här också. Ja, men sen är det ju också ett kärt besvär för det är en riktigt skön ursäkt till att mm. ta en liten paus, sitta och snacka ett par timmar och bara må riktigt, riktigt gott. Och för att vi ska må extra gott idag så har vi ju tända ljus, vi har glögg, vi har pepparkakor och vi har julmust och... Ja, vi ska bara sitta här och dega en stund framåt och det ser jag riktigt, riktigt fram emot. Men det är ändå ett lite nervöst avsnitt för mig att spela in därför att vi har ju inte tittat på någonting till idag. Och i vanliga fall så har vi ju en film eller en bok eller någonting annat som vi ska titta närmare på och analysera och vända och vrida på. Nu har vi ingenting och vi ska bara prata om hur det här året har varit och hur det har känts och så vidare och lite allmänt ströprat och det gör mig jättenervös för det är så skönt att veta att vi ska fokusera på något speciellt och nu är vi verkligen bara här, du och jag, ett mysigt litet samtal, vad kommer vi att prata om egentligen? Mm, precis, vi är ute lite grann på både hal och svag is här Vi har inget att stötta oss mot som vi har normalt sett Medan vi har en film vi ska prata om Utan nu är det helt fritt och vem vet vad det hela kan leda Så jag förstår din universitet lite grann Men visst, vi har ju en hel del att prata om Om året som har gått Om lite välförtjänt julledighet och allt möjligt Så jag tror att vi kan fylla ut det här av med en rejäl portion nostalgi, lite allmänna frustrationer kanske vi har haft och ja, det finns ju lite, lite historia att berätta i alla fall. Ja, varje avsnitt vi har spelat in har ju varit en egen liten egen historia, den saken är säker. Mm. Och det är ju inte bara själva inspelningen det handlar om utan det är ju allt arbete innan, det är allt arbete efter. Och så är det också vilken respons man har fått på varje avsnitt och... Överlag så måste jag ju säga att vi får väldigt god respons. De flesta som lyssnar på oss är väldigt nöjda och glada över det vi gör och det känns ju naturligtvis helt fantastiskt att få reda på. Men det är ju alltid någonting som man kan förbättra, Det är alltid någonting som man kan vara medveten om och vi försöker ju hela tiden att göra det här bättre och bättre och vi anpassar och vi justerar och vi har oss och det är ju alltid spännande bara det men... Jag måste säga att det känns väldigt bra i nuläget. Vi började ju i våras med den här podden när vi tog upp efter Eskapisterna och vi ville ju göra någonting nytt samtidigt som vi hade en bra grund sedan innan och det blev ju en väldigt intressant liten remix vi gjorde på programformatet här och jag vet inte vad du tycker men det här nya programformatet har verkligen passat mig och arbetet som vi har gjort här. Ja, det, det måste jag ju säga. Och remix är ju ett bra ord att använda här. Det här känns ju lite som Eskapisterna 2.0. lite Vi har tagit det, det tidigare konceptet och, och filat lite grann på det där. Och jag tycker att det har fungerat riktigt bra faktiskt. Med tanke på, på inspelning och dylikt. Och att det är rätt så skönt att ha mer komprimerade avsnitt så att säga- för ja, de eskapisterna avsnitten hade ju en tendens att bli väldigt långa, vilket skapade <laughs> eh, långa inspelningstider. Och eh, för din del, den är extremt långa redigeringstider också när det eh, var dags att göra färdigt varje avsnitt. Så bara ur den aspekten så eh, var det ju en hel del tid som besparades. Men. Eh, och sedan eh, ta och försöka skala av eskapisterna formatet till, till det mest eh, centrala, själva kärnan i det vi vill få fram i berättelsen och, och samtalet kring filmen här så tycker jag det har eh, fungerat riktigt bra också. Och eh, få det till en mer behaglig lyssnarnivå, det, det tycker jag känns oerhört positivt med, med just Radio Escape. Ja, det har ju varit mycket enklare att redigera de här avsnitten, det, det kan jag ju erkänna. Det har eh, varit lite bättre uppstrukturerat och en lite behagligare speltid. Sen blir det ju lite längre speltid på råinspelningen innan man har klippt bort alla, mm. ja, små tabbar och när någonting råkar välta eller när man säger helt fel eller när man måste ta en akut liten kisspaus någonstans eller alla de andra, sju miljoner små problemen som kan dyka upp under en inspelning. Men samtidigt så känns det extremt behagligt att spela in det här och... Jag tycker att det har varit väldigt skönt att ha en fast struktur att luta sig mot men samtidigt har den inte varit så skriven i sten att man inte kan ja, finjustera den lite grann eller att göra saker lite annorlunda någon gång eller att man tar upp saker i kanske en liten annan ordning eller att man hoppar fram och tillbaka och så vidare. För det beror så mycket på vad det är man ska prata om hur man vill lägga upp det. En del historier har väldigt utvecklade rollfigurer så man kan sitta i timmar och bara prata om dem. Andra har i stort sett inga rollfigurer överhuvudtaget och då blir det mycket mer visuellt snack och så vidare och så vidare. Sen har vi båda två en tendens att kunna sitta och prata väldigt länge och väl om saker och ting och det är alltid en utmaning att försöka summera ner det man tycker och tänker. Jag har väl fortfarande en del problem där. Jag tycker om att prata helt enkelt. Ja, när man väl sätter igång i ett samtal och ja, man, man kommer igång på ett ämne som ja, man känner lite extra för eller är extra inspirerad av så kan det bli ganska så, så mycket snack och jag förmodar att det har varit en, en hel del att skala bort även där i, i våra resonemang under tiden som har gått här nu för din del <laughs> eh, för eh, ja det känns som du har skalat bort mycket, mycket döprat och resonemang som inte riktigt leder någon vart och där vi helt enkelt bara repeterar samma sak om och om igen och lite sådana saker när man väl är i farten så att säga. Det, det har ju blivit lite grann åt det hållet när, när vi har spelat in här men... Men ändå, det är absolut inte bara du Danny som kan, kan fara loss och, och, och prata i, i långa banor. Jag har hållit mina monologer, jag också, under Radio Escape-tiden här och har fått trimmas ner lite grann i efterarbetet kan jag tänka. Ja, men det, det blir ju bara så att ibland så har man en tanke om vad man skulle vilja ta upp och det leder ingenstans och så hoppar man en bit tillbaka i diskussionen och gör om någonting och så vidare. Det, det är ganska normalt egentligen att man vill hoppa fram och tillbaka och visst, man förlorar kanske en del av det naturliga i när man redigerar om och klipper bort saker och ting, men samtidigt där är en hel del som dyker upp på inspelningen som jag undrar om det verkligen hade gett lyssnarna så mycket att eh, få lyssna på som att, eh, ja, att vi välter saker eller att mikrofonen ramlar omkull eller att eh, någon hojtar, det bankar på dörren eller det ringer i telefonen och ja, som sagt, var det är många små störmoment som, som dyker upp och... Jag gillar själv när en podcast är så strömlinjeformad som möjligt där allt det onödiga har klippts bort så det är, ju, det är ju det jag satsar på att göra när jag sätter mig ner och klipper och visst ibland kan det bli riktigt frustrerande att försöka trockla ihop saker och ting men jag försöker ju få det att bli så osynligt som möjligt och om ingen märker att det har blivit redigerat ja då har det ju gjorts hyfsat väl i alla fall. Ja precis, och jag tycker att du har gjort ett, ett riktigt bra jobb med att försöka få lite rim och reson på våra flummerier när vi har suttit här och, och diskuterat film i, i den här podcasten faktiskt. För jag är faktiskt förvånad över att slutresultatet låter så pass bra som det faktiskt gör att man, man kan följa resonemanget, att det inte bara... Jag flummar ut helt och hållet och ingen vet vad, vad diskussionen håller på att leda och det, det grenar ut sig till det ena och det andra och man tar tag i andra grejer och ja, till slut så är man på ett ställe som är så långt ifrån filmen som man vet inte hur man ska ta sig tillbaka igen. Eh, så det, det är där redigeringen är, är, är så bra faktiskt och när jag har hört det färdiga avsnitten så kan jag ändå inte annat än att applådera din insats här, Danny. Ja, nu sitter jag ju och blir lite generad här över all beröm men det, det är skönt att höra att du är nöjd med insatsen så att alla de här timmarna har suttit och dunkat huvudet i tangentbordet och undrat vad tusen jag ska göra att det, det var inte helt bortkastad tid helt enkelt utan det har, det har lett till en produkt som vi båda kan vara ganska stolta över när allt kommer omkring Ja, det, det kan man väl ändå vara. Det har ju blivit en, en bra produkt av eh, det hela till slut ändå. Och eh, hur eh, frustrerad och eh, ängslig man än kan vara under inspelningen. När man tänker, åh vad är, är hela friden var det jag precis så. Och, eh, varför sa jag det där? och Var ska jag ta vägen nu? Vad har jag målat in mig i för hörn här? Och allt sådant så... Ja det, det verkar eh, som att du, du kan klippa av precis där det behövs för att få det hela och, och eh, gå sömlöst ihop igen för det är svårt att upptäcka klippen du gör i, i redigeringen. Sen är det ju faktiskt ganska svårt att veta på förhand var man ska säga och vart ett resonemang ska gå för... Hör och Häpna, vi kör ju helt oskriptat när vi gör de här avsnitten. Det enda vi har är kanske lite stödord eller ett par tankar som man har antecknat ner för att komma ihåg att, jo just det, jag vill ta upp det där därför att det ansåg jag var ett problem eller oj, det där var någonting som var riktigt bra, jag måste komma ihåg att nämna det och så vidare. Men utöver det så är det enda som är skriptat inledningen och när vi går igenom handlingen på det vi pratar om annars mm. freestylar vi fullständigt och ibland går det riktigt, riktigt bra. Och ibland går det mindre bra därför att man hittar mm. inte orden eller de fastnar i halsen eller de kommer ut stötvis. Och ja, det, det är bara så det är helt enkelt. Och där tycker jag att vi ändå bibehåller en hel del av det naturliga för... Det vi säger, det är de spontana tankarna som vi har direkt just i den sekunden. Ja, men visst, det är stundens ingivelse som eh, ni får höra i podcasten ändå. Även i, i något förfinad och eh, strömlinjeformad eh, form så att säga. Så, så är det ändå eh, det som vi kommer att tänka på just då eh, vid inspelningen som, eh, som man får höra. Och det, det är ändå en... En, en, en viss form av realism åt det hela. Det känns lite naturligt när vi, när vi ger oss in i våra diskussioner. Så det är inte bara är fråga om, om skriftade dialogbyten eh, oss emellan. Här. Sen blir det ju alltid lite annorlunda när man får en mikrofon framför sig- och den röda lampan på inspelningen börjar blinka- och man vet att okej, okay, det jag säger nu det kommer att fastna i inspelningen- Kanske får försöka låta som att jag har en aning om vad det är jag snackar om egentligen och så vidare. Så där är ju en liten nyans av att man stramar upp sig och försöker vara sitt bättre jag men... Det är väl helt oundvikligt när man hamnar i en sån här situation och faktum är att när jag lyssnar på en podd själv så vill jag att den som sitter och pratar verkligen ska anstränga sig och göra det bästa den kan och presentera en så underhållande och givande stund med hörlörarna som bara är möjligt och... Ja, det är ju det vi försöker göra här också naturligtvis. Vi, vi har våra väldigt fasta idéer och tankar om saker och ting. Ibland kommer vi överens, ibland kommer vi inte överens. Och det är i den dynamiken som jag tycker att det uppstår någonting riktigt, riktigt speciellt. Ja, men visst, det är faktiskt härligt att, att sitta och prata filmer i dig, Danny, för... Ja, vi har ju två helt olika vinklar som vi, vi betraktar film på, känns det som. Vi kommer från två helt olika håll vilket gör det hela lite spännande. Vi har olika preferenser vad vi tycker om, även om det vi har en hel del gemensamt i vår smak också här så eh, blir det lite härligt i, i diskussionerna emellanåt när vi börjar gå i områden där vi inte riktigt tycker likadant men ändå eh, försöker, ja vad ska man nästan säga, hitta gemensam mark i, i våra diskussioner, vad vi kan vara överens om i alla fall och basera det på det och sen så bara eh, diskutera våra meningsfullaktigheter och ja se, se vart det hela leder där och ja Jag tycker att det ger upphov till en givande diskussion oss emellan så det är den stora behållningen för mig här. Det handlar väl väldigt mycket om att vi inte försöker vinna någon slags diskussion här. Det är inte så att en av oss är den som kommer att ha rätt och det handlar om att vi på något sätt ska vinna över den andra utan... Vi presenterar vår syn på något, vi presenterar hur vi tolkar den rollfiguren eller hur vi ser på den handlingen och vi presenterar en tanke på hur vi ser på helheten och så vidare och så vidare. Det är ett utbyte av idéer helt enkelt och så länge man håller det på den nivån så tycker jag att det blir så mest givande egentligen för jag tycker att det skulle bli alldeles för hetskt och alldeles för otrevligt om jag försökte övertala dig att du skulle ändra din åsikt. Det här är det rätta, du måste tänka så här och så vidare och så vidare. Det är så otilltalande för mig. Istället blir det så mycket mer givande om jag säger en sak och jag presenterar en idé och du i din tur säger Ja, ah, det var en väldigt intressant tanke jag har inte tänkt på det. Det förändrar ju alltihop. Då kan jag ju vara jättenöjd att jag har hjälpt dig att expandera ditt sinne samtidigt som att jag har haft många sådana där, oj det har inte ens jag tänkt på. Wow, det kastar ju hela den här historien i ett nytt ljus och så vidare. Och jag hoppas ju att det är så många av våra lyssnare också känner att de behöver inte hålla med oss, de behöver inte tycka att vi har rätt i allting, men förhoppningsvis så tycker de att vi håller en intressant dialog och vi har ett par intressanta idéer och tankar att dela med oss utav. Och det är ju tack vare ens lyssnare som man faktiskt har en plattform att stå på så vi är ju extremt tacksamma för alla klick vi får på sidan. Ja det är klart utan en lyssnarskara så hade det ju inte riktigt varit någon mening kanske med att göra en podcast. Då, då skulle vi bara kunna träffas någon kväll emellanåt och se en film och diskutera den utan att hålla på och knäbla med massa inspelningsutrustning och redigering och annat. Det skulle ju spara en väldigt mycket tid om inte annat här. Så, så länge det finns eh, lyssnare så har vi ju ingenting emot att, att dela med oss med. ...av våra diskussioner här. Den saken är ju säker. Så det är ju verkligen A O när man gör en podcast naturligtvis. Men vi får ju ändå ut mycket av det själva här också, måste jag ändå se. Jo, men det är ju det som är utmaningen med att spela in så här. Att man ska försöka att summera alla tankar som flyger runt i huvudet när man ser eller läser någonting. Och förmedla dem på bästa möjliga sätt. Och det kan vara en riktigt svår utmaning faktiskt för ibland är det extremt svårt att sätta ord på alla de här känslorna och alla de här tankarna och alla de här intrycken och att göra det dessutom under en direktinspelning. Så jag är ganska tacksam att vi just nu bara spelar in en podcast i veckan för annars hade det blivit en, en riktigt stor utmaning och jag vet inte riktigt om jag är där ännu. Jag äh, är väl den av oss som har en tendens att snubbla mest på orden hur konstigt det än må låta för de som lyssnar på den färdiga produkten men det, det finns en hel del spännande och intressanta omtagningar som jag har gjort genom äh, podcaståren och... Äh, Ja, det är väl bara någonting som man får svälja helt enkelt. Det jag redigerar bort det är ju mina egna små tabba om misstag. Ja, ja det, är, det är inte bara du som gör bort dig här, Danny, utan eh, vi är nog eh, lika bra på att snubbla på orden och känna att nej, oj, jösses, vad, vad sa jag här nu? Jag tror jag får ta om det lite grann. <laughs> eh, så det blir ju en och annan sådan under en inspelning. Den saken är ju säker för oss båda för... Eh, Ja, vi sitter här lite senare framåt kvällningen och efter en hård dagsarbete så är hjärnan ganska mör när man sätter sig ner och ska prata film. Och den vill inte alltid hänga med så som man vill att den gör så helt plötsligt kan det bara svartna för ögonen nästan och hjärnan bara stanna till och man måste reboota fanskapet. <laughs> så ja, det händer med jämna och ojämna mellanrum, den saken är säkert. Vad som fascinerar mig ännu mer det är att vi inte har fått klagomål från våra respektiva grannar ännu att vi sitter uppe väldigt sent och spelar in och vi sitter och kan vara ganska högljudda ibland beroende på hur exalterade eller upprörda vi är på grund av det vi har sett så... Jag hade ju förväntat mig att det skulle banka i väggen åtminstone på någon som försökte sova någonstans men än så länge Peppa Peppa tar i trä så har det inte hänt så antingen är det inte så lyhört här som jag hade trott att det var eller så har jag bara extremt uthålliga grannar helt enkelt. Det är kanske en kombination av det båda men ja, jag tror det är tur att vi har så pass tjocka väggar i, i våra ställen här som vi ändå har. Och, eh, ibland önskar man verkligen att man hade en mer proper ljudstudio så att man inte behövde oroa sig för eh, världen runt omkring när man spelar in men så är ju dessvärre icke-fallet just nu. Nej, tyvärr inte. Jag har också tänkt tanken på att ja, men man kanske skulle investera i lite ljudisolering och man kanske skulle köpa en lite bättre mic och så vidare och så vidare. Sen sitter man och räknar efter lite och undrar, har jag råd med de där utgifterna just nu? Jag, jag tror att det får räcka med den här mikrofonen och den här datorn och det här rummet och så får det bli lite som det blir faktiskt. Mm. Men jag är ändå väldigt nöjd med ljudkvaliteten som vi har. Den är inte den absolut bästa men vad stämmer säga att vi ligger över genomsnittet? Ja, vi har ju inte den dyraste utrustningen i världen och leka med här men jag tycker ändå att det, det ger fullgott ljud ändå. Och att eh, vi får bort det, det värsta missljuden och annat som eh, kan inträffa under inspelningar här så eh, det gör det, bara det, det behagligt att, att lyssna på podden hoppas jag. Ja, du brukar ju lyssna igenom avsnitten när jag precis har klippt klart dem bara för att höra så att allting låter som det ska. Och ja, det har ju också varit ett par spännande, ja, fel kan vi väl kalla det, som har uh, följt med och som vi lyckligtvis har fångat innan vi laddade upp avsnitten till allmän beskådan. Men uh, ja, det, det är alltid en risk när man gör någonting så här i hemmaproduktion på den tiden man har att uh, avvara av sin fritid och så vidare. Men... Det, det känns värt det som sagt, det är en, mm. det är en spännande utmaning, det, det är väldigt roligt och det är väldigt givande men det är eh, lite lurigt ibland faktiskt. Ja det är klart men ja, jag tror vi har klarat oss undan riktigt grova missar som har kommit ut i etern så att säga. Jag tror inte jag har hört talas om någon som har hört av sig och anmärkt ett eh, riktigt grovt fel som har smugit sig in i en podd med en omtagning eller en konstigt ljud eller en lång lång paus eller något sådant där. Så eh, vi har nog hållit en, en, en bra nivå på det hela i alla fall. Och även om vi dels har tagit filmer som man ändå skulle kunna kalla för mainstream-filmer så har det ändå glidit in ett par slamkrypare där som jag kanske inte hade hört talas om tidigare utan det var dina förslag eller sådana filmer som man inte riktigt visste att kommer det här att vara något överhuvudtaget och så vidare. Men ändå tillsammans så har det blivit ett, ett väldigt spännande och givande år åtminstone för oss som har spelat in det. Ja, det var en, verkligen en spännande start på, på Radio Escape här med det nya konceptet och alltihopa här. Och har vi ändå försökt tänka till lite grann med, med våra filmval så att vi sprider oss så mycket som möjligt i alla fall. Att vi fångar upp så många olika genres och... Du liksom möjligt. Och ja, jag tycker faktiskt att det har, har blivit en rätt så underhållande blandning när man eh, kollar tillbaka och ser vad det är vi har tagit upp under eh, året som har gått här nu. För eh, ja, det är ju nytt. Det är ju riktigt gammalt. Vi har tecknat icke-tecknat. Vi har action-drama. Vi har spänning och skräck. Ja, jag tycker faktiskt vi har det mesta med här. Och vi har ju också valt att försöka balansera upp klassiker med mycket nyare och modernare filmer. Och vad jag har sett utav siffrorna så är det också något som har uppskattats av våra lyssnare. För det är oftast de absolut nyaste och intressantaste filmerna som har skaffat högst publiksiffror. Och det gör ju att man blir visst lite sugnare på att ta sig an de nya och de lite annorlunda filmerna samtidigt som att jag... Tycker inte att vi ska glömma bort att det finns väldigt många härliga klassiker också som är helt klart värda att titta på. Jag tyckte till exempel att det var ett riktigt bra val att vi började med Raiders of the Lost Ark som vårt absolut första avsnitt. För det är en sån där riktigt härlig klassiker som är väldigt trevlig att titta på. Men där finns ändå en hel del som man kan diskutera bra saker som är gjorda, dåliga saker som är gjorda. Och jag känner detsamma för Back to the Future som vi började hösten med här. Det är två riktigt bra klassiker och som balanserade upp de nya filmerna riktigt, riktigt väl. Men du har ju också kommit med en del spännande förslag när det har gällt de nya filmerna. Jag hör och häpna så har jag faktiskt lite koll på eh, moderna filmer och inte bara eh, det gamla fina som det begav sig förr. Där, ja, då var det fina tider. Eh, så ja, eh, jag har kommit med, med lite förslag med nyare filmer som eh, kanske inte alla har, har känt till, som har flugit lite under radarn kanske. Och som jag har lyckats snappa upp och fått dig med på noterna här också så det har ju varit spännande bland annat att, att ta upp en film som Nightcrawler som var en, en riktigt härlig upplevelse tyckte jag och ja, vi, vi kom ju att ta upp Kung Fury till exempel också som precis hade släppts då när det var dags att spela in som verkligen gav en säregen upplevelse också på sitt eget lilla sätt. Det gjorde den ju verkligen, det, det var nog en av de absolut mest absurda filmerna jag har sett under hela min poddkarriär men den var också en av de absolut bästa. Det är ju naturligtvis de rosa skimrande glasögonen man har på sig när man tittar på film som speglar ett årtionde man är väldigt förtjust i men det var så mycket självmedveten humor och metahumor där som gjorde att det gör ingenting att det här är helt galet. Vi är medvetna om att det är galet och istället för att försöka tona ner det så ser vi till att skruva upp det så mycket som möjligt för det är där poängen ligger. Det gör ingenting om det där ser billigt ut därför det såg billigt ut på den här tiden när man gjorde den här typen av effekter och så vidare. Där är extremt mycket charm där och det uppskattade jag enormt mycket. Men det gjorde också att man fick sköljt paletten lite så det var skönt och roligt att gå tillbaka till en så kallad riktig film därefter igen. För då hade man jag har fått den här lilla individen tillfredsställd och orkade ta sig an någon sån här stor Hollywood-produktion igen. <laughs> ja, vad ska man säga om Kung Fury i yes, Jussis Ja, den var så hög och tanig som det förslog. Det bara slog rakt upp i ansiktet på en och jag var nog riktigt, riktigt glad för att de inte fick pengar nog att göra en lång film av det hela, för det skulle jag bara inte orkat med. Det hade blivit för mycket av det goda där, tror jag. Så ja, det var, det var skönt att de höll det på en mer human nivå ordentligt det speltidsmässigt där. Vi kastade oss ju också handlöst in i att recensera spel. Mm. Nu valde vi ju ingen nya spel under året utan vi valde ju två väldigt stora men äldre titlar. Och det kändes också helt rätt att göra därför att vi behövde vår tid att gå igenom de här ordentligt. Vi behövde vår tid att känna in att göra podcastavsnitt om såna här som kräver att man ändrar en hel del i formatet faktiskt. Visst där är visuellt, visst där är rollfigurer och visst där är en speltid och en historia men allting är så annorlunda upplagt jämfört med en film eller en bok eller något annat och det gör ju också att man måste tänka på det lite annorlunda även om de klassiska ingredienserna är där. Och vad jag har förstått så har våra spelavsnitt varit väldigt populära också så att det är väl en stor motivator till oss att faktiskt försöka kasta oss tillbaka in i den världen och ta oss an någon annan utmaning att recensera efteråt. Men problemet är ju också att om man vill ta sig an ett spel med väldigt mycket historia och väldigt mycket att berätta och väldigt många rollfigurer... Då har man ju också en ganska rejäl speltid framför sig. Och det är ju någonting som inte jag riktigt känner att jag hinner från vecka till vecka. Utan det, det får ju vara med ett rätt rejält mellanrum för att man ska orka och hinna med. Ja det är ju det, det stora problemet. För ja det har varit helt extremt roligt att växla över och prata lite spel istället här. Det, det har varit väldigt underhållande och intressant. Och... Man hade absolut kunnat eh, ta och köra eh, ja om inte eh, avsnitt varje vecka så åtminstone ett, varje månad om vi hade haft tidsmöjligheter att faktiskt spela det här och gå igenom det ordentligt innan inspelning för det, det tar rejält med tid. Ska man gå igenom ett, ett stort spel på eh, säg en, eh, 20, 30, 40, 50 timmars speltid för eh, huvuduppdragen och huvudstorien och nå sin enda så ja så kräver det en hel del och jag är inte riktigt villig att offra min nattsömn för, för det där det, det måste jag väl ändå säga men ska ju har det ändå varit att, att ta upp spel och det är väl någonting som jag tror vi båda är sugna på att fortsätta med i framtiden också. Jo, men vi har diskuterat både Dragon Age, vi har diskuterat Fallout, vi har diskuterat Mass Effect. Det finns så många spännande och intressanta spel som man hade velat ta upp på det här sättet och göra någonting riktigt spännande utav. Men det betyder ju att man måste planera in det på ett helt annat sätt. Man måste ha den framförhållningen och som du säger, man måste ha tiden. För um, om man har jobbat en väldigt lång dag och kanske bara orkar eller hinner spela en timme eller en och en halv så i ett sådant spel hinner man inte komma särskilt långt på den tiden utan det kräver så enormt mycket mer samtidigt som man vill hålla... Ja, relationer och uppdrag och annat i färskt minne så att man vet vad man håller på med så att man inte måste ägna tre timmar sen till att försöka lista ut vad tusan vad jag höll på med för två mm. veckor sedan egentligen. Jag har glömt bort precis allting. Och det, det skulle ju också bli extremt frustrerande när man dessutom vet att okej, okay, om två veckor ska vi spela in om det här. Jag har cirka 40 timmars speltid kvar att ta mig igenom. Ja, det blir en hel del energidryck och ingen sömn den här veckan. Ja, så mycket ska vi nog inte försöka plåga oss i alla fall. Men eh, något litet spelavsnitt kan man nog vänta sig framöver. För vi tycker ju båda om att spela lite spel när vi har lite fritid och ägna åt det hela. Så eh, ja, jag tror vi, vi kommer att jobba hårt för att försöka hitta en, en bra titel och ta oss an. Eh, framöver också. Eh, svårigheten där är väl lite grann också att vi även där, precis som i filmen, kanske drar åt lite olika håll med eh, vår spelsmak och vad vi normalt sett brukar sätta oss ner och, och leka med på, på fritiden. Så är det ju definitivt. Och sen är det också en fråga om hur man väljer att spela spelen för. Eh, i väldigt många har man ju moralkompasser och liknande idag och man hade kanske gjort väldigt olika val i många situationer och det är också det som är lite skärmen tycker jag att har man valt att spela kanske som en väldigt ond eller väldigt otrevlig karaktär eller försöker man att vara den absolut godaste personen som finns eller är man någonstans i mellanläget och hoppar runt det hade ju varit en jätteintressant diskussion att göra men eh, som sagt var, vi, vi får först komma överens om en titel och vi får också komma överens om var, när och hur men eh, som sagt var, vi, vi har en del planer inför 2016 som vi tänker sätta i rullning men vi vill inte säga för mycket om det ännu mer än att vi gillade verkligen att göra spelavsnitt det kommer definitivt att bli mer av den varan. Och är det så att eh, våra lyssnare har lite förslag till oss kanske med, med titlar de gärna vill att eh, vi ska ta upp här så är det ju bara till att skicka oss ett litet mail så ska vi kolla närmare på det hela. För eh, det skadar inte nu när vi håller på att eh, sammansätta nästa års avsnitt och vad vi ska ta upp och få lite extra feedback kanske. För vi har kanske glömt den perfekta titeln som skulle passa oss båda riktigt, riktigt väl. Absolut, vi tar ju alltid emot tips och eh, det gäller ju inte bara spel naturligtvis. Har man ett jättebra förslag på en film eller en bok eller något annat med en historia som man tycker att ja, men det, det är någonting som killarna i Radio Escape borde titta lite närmare på så är det ju alltid roligt att få ett mail med tipset och en liten motivation varför den här är så intressant och det kan man ju naturligtvis maila till radioescape digitalescape.se Jag tror vi dessutom sätter våra e-postadress i samband med det här avsnittet så att det är lätt att klicka och skicka något spännande till oss för um, det är ju inte bara tips som vi vill ha utan har ni lite ris eller ros eller lite andra kommentarer så är ni naturligtvis jättevälkomna att skicka in dem. Det är alltid spännande att få reda på vad våra lyssnare tycker och tänker och ibland kan det var idéer som vi inte har reflekterat över själva och ibland så hade en liten förändring kanske gynnat hela programmet. Ja, det är, det är mycket att, att tänka på och man kan ju stirra sig blind på saker och ting när man är mitt inne i smeten så att säga. Så eh, lite perspektiv utifrån hade ju uppskattats absolut om eh, det är någon som, som har någon åsikt som vi kanske inte har, har överhuvudtaget funderat över. Så eh, kör bara, säger jag. Annars så fortsätter vi på den kursen som vi har stakat ut och jag kan garantera att det kommer att bli en hel del spännande nästa år för vi har en del filmtitlar som vi är riktigt sugna på. Vi har en del idéer till resten av avsnitten också men vi får se helt enkelt. Vi ska inte avslöja för mycket utan jag, jag gillar idén att vi håller hela spellistan hemlig och bara successivt avslöjar vad vi har hittat på till nästa gång. Det, det skapar väl lite extra spänning och eh, lite extra spänning, det, det är väl aldrig något fel, eller hur? <skratt> Nej, det är ju som att få en paket varje vecka med ett okänt innehåll med eh, sina två favoritpodcastare hos Tost Harkel härkel. oj. Oj, oj, oj. <skratt> Men innan vi sitter här och blir alldeles för självgoda så har vi faktiskt en liten listning som vi ska göra. Vi har börjat titta tillbaka på det här året som har gått och avsnitten vi har spelat in och vi har vars tre avsnitt vi skulle vilja ta upp som av någon anledning var lite extra speciell eller lite roligare att spela in eller hade någonting som var väldigt, väldigt speciellt för oss personligen. Så jag undrar ju då på vilka avsnitt är det som du har reagerat extra över under det här året? Ja, vad ska man säga? Jag behövde nog inte titta tillbaka så väldigt länge innan jag hittade ett avsnitt där jag kände, oj, men det här var ju riktigt skoj. Och det är ju bara för ett par avsnitt sedan vi hade vår kära eskapist Thomas på besök här för att prata lite jul- och vinterfilm. Och eh, filmen som han hade valt som eh, sitt, det, den, den slog mig lite grann med häpnad måste jag säga. Så Tokyo Godfathers är eh, ett avsnitt som, som följde mig verkligen i smaken. Det var en sån härlig upplevelse att få ta del av den här filmen. Alla galenskaperna, just strukturen i berättandet, de underbara karaktärerna där, alltså det... Det, det fick mitt hjärta att, att banka lite extra där så att eh, få prata om Tokyo Godfathers var hur roligt som helst och det blev ju dessutom lite extra roligt bara genom att ha Thomas med i leken här igen. Ja, det var ju en väldigt rolig idé som vi hade att vi, vi ville göra någonting speciellt nu mot slutet på året. Att vi skulle ändra formatet lite extra och kanske prova på någonting nytt. Och då kändes det så naturligt att bjuda in Thomas och sitta tillsammans med oss och prata om någonting. Och det var tre väldigt roliga avsnitt att spela in, den saken är säker. Och just Thomas film var väl den som verkligen var slamkryparen i det här gänget för vi hade hört talas om den, vi var inte riktigt säkra på vad vi skulle tycka om den men när vi verkligen satt oss ner och tittade så var det ju en helt ny värld som öppnades mer eller mindre. Ja det var det verkligen, även om jag har sett Satoshi Kon-filmer tidigare så var det ändå något speciellt att få uppleva just Tokyo Godfathers, det var... Något helt annat än dån där och sättet de har tagit den västerländska julen och integrerat i det japanska samhället eh, på det där viset som de har gjort här det, det var ju ja, smått fantastiskt faktiskt och det, ja, det blev ett väldigt virvar av känslor, det var mörker ljus, det var skratt och tårar och sorg ja. det var så mycket på en och samma gång så eh, ja, det, man, till slut så visste man inte riktigt vad man skulle känna för man, man kände liksom alla känslor på en och samma gång och äh, det, det var faktiskt riktigt speciellt Ja det var verkligen en helt sanslös upplevelse så ett stort tack till dig Thomas att du övertalade oss att titta på den här för jag känner mig rikare efter att ha sett den jag har fått den väldigt starka antydningen att du känner detsamma och jag kan bara hoppas att många av våra lyssnare hade ungefär samma upplevelse när de satte sig och tittade på den Ja, det får jag verkligen hoppas och att det är fler som har fått upp ögonen för den här filmen och vågat titta närmare på den vid det här laget för det förtjänar den verkligen. Så återigen se Tokyo Godfathers för det förtjänar den och det förtjänar ni. Men eh, om vi ska gå vidare i den här listningen också så tänkte jag ändå hålla mig i jag vad ska säga säga halvanimerad stil här för det är en annan film som vi tog upp i år som slog mig lite grann med häpnad och det var ett av dina val Danny eh, och du valde en film som jag var extremt skeptisk inför, det bara kändes som det här, det här kommer inte att fungera hur ska de kunna göra en bra adaption av det här materialet få det att fungera utan att det ska bli tarvligt och med tanke på att det ändå är en hyfsat stor budgetproduktion så kände det sig att det skulle vara alldeles för mycket kostymer inblandade. Och det skulle bara bli en sladdstruken sörja som bara vill tjäna lite snabba pengar på, på materialet de använde sig av här. Men sen satte jag mig ner och kollade på Paddington. Och där slogs jag också med häpnad för... Där fanns ju Paddington. Han var där. Han var ju något annorlunda än vad jag vill minnas honom. Ja, eh, han hade lite små fasoner för sig som eh, kanske han inte borde ha haft. Men det var ju ändå Paddington. Och eh, han hade ett underbart äventyr i sin... Ja, datoranimerade skry tillsammans med alla verkliga människor omkring honom och äh, det var bara, det var bara mys helt enkelt och det var en riktigt, riktigt härlig upplevelse det är skönt när ens misstankar ibland kan krossas på det här viset. Det är sällan det gör det nu för tiden. Eh, om man tror det värsta om något så är det alltid sant i stort sett åtminstone eh, i, i filmvärlden och med ett annat om man får vara lite krass men i, i det här fallet så var det så skönt att bli motbevisad att <laughs> det här kan ju faktiskt vara bra och det var det ju också så hurra för dig Danny tack så mycket för att du eh, tvingade mig att se på Paddington för eh, det, det gav mig faktiskt så väldigt mycket Saken är väl den när det gäller storbudgetfilm och att man har blivit besviken så många gånger att man har en viss vana till det och jag ser det ju heller som en möjlighet att bli positivt överraskad. Oftast blir man ju tyvärr inte det utan det lever ju upp till ens misstankar. Men Paddington var en sån film som faktiskt lyckades med det omöjliga att vara mycket bättre än man förväntade sig. Är den perfekt film? Definitivt inte. Har den enorma brister? Absolut. Men där fanns så mycket hjärta, där fanns så mycket själ och där fanns så mycket hantverksskicklighet att jag blev extremt förvånad själv också. För jag valde att ta upp den därför att jag gillar Paddington, jag tittade på Paddington när jag var liten, jag har varma minnen från den här figuren och jag ville se hur man valde att tolka det i nutid. Och det blev en väldigt rolig upplevelse, det måste jag hålla med om. Och det blev ett positivt överraskat avsnitt också. Men jag har märkt att det är inte är ett av våra absolut populäraste avsnitt. Det är inte lika många som har laddat ner och lyssnat på det som många andra utav dem vi har spelat in. Och jag misstänker att det beror på att folk antingen inte är förtjusta i Paddington. Så är det ju, det är ju en väldigt brittisk figur det här. Men det kan också vara så att det är många som inte har sett den och som fortfarande lever med sina värsta farhågor att det här är rent skräp. Och de har inte helt fel, där är ju ett par saker som vi båda klagade över och som vi var riktigt besvikna över. Men helheten i sig var tillräckligt tillfredsställande att jag rekommenderar faktiskt den här filmen för de som inte har sett den. Ja, verkligen håller jag med om det här. att Är man skeptisk så förstår jag det fullt ut. Så var jag också. Men jag skulle ändå vilja säga ge det en chans. Speciellt om man är bekant med Paddington sedan tidigare. För där finns ju ändå mycket att hämta. där. Då. Man kan få sig en liten nostalgikick. Man får uppleva den här karaktären i ett nytt ljus. Och där är ändå... En, en härlig berättelse att, att ta del av här. Och med fina skådespelarprestationer dessutom också. Så att det, det är hjärtevärmande. Det är en fin familjefilm. Det, är, ja, det är, är riktigt mysigt helt enkelt. Så absolut kan jag rekommendera er att kolla närmare på Paddington också. Absolut. Men vad jag kanske inte... Kan rekommendera att man kollar närmare på är eh, min sista film i listningen här. Och det är en riktig rysare eh, måste jag väl ändå säga. En film som kallats en av de sämsta som någonsin gjorts om är all rätta. Och jag pratar om Manos The Hands of Fate. Um, det, det var en upplevelse i sig och, och jag riktigt kasta sig in i den här världen, jag har inte riktigt kunnat tvinga mig själv till att göra det så att det, det var mitt val att göra det för jag, jag behövde den här pushen för jag ville verkligen se den men jag, jag visste inte om jag skulle orka och stå ut med det hela men när det väl är satt på pränt att den här ska spelas in inför Radio Escape så har man ju inget val då måste man sitta ner och ja, den var minst lika hemsk som som jag hade föreställt mig att den skulle vara. Ändå var den underhållande på något vis. Där man fasades för allt det hemska i produktionen. kamerarbetet, skådespelar, prestationer, berättandet. Nej, precis. Allting är ju under all kritik här. Det finns ändå en, en viss skärm här. Någonting och. och Klamra sig fast vid som att man kan skratta åt eländet emellanåt. Men mest vill man ju bara gråta. Så det var en verkligen en speciell upplevelse att få se den här förbenade filmen. Och det var dessutom riktigt skönt att få kunna prata om den efteråt också. Och få ur sig lite grann av det man har känt när man har upplevt Man of the Hands of Fate. För... Eh, det är mycket WTF i, i den här filmen som man inte förstår överhuvudtaget. Va, vad tänkte de på här? Varför är det här med filmen? Va, vad betyder det här egentligen? Va, vad spelar det här för roll? Och det, det är så mycket så att det, det var skönt att kunna få snacka med dig om, om den här filmen efteråt. och ja Det var verkligen en speciell upplevelse och det var nog den... Den mest påfrestande eh, inspelningen av, av Radio Escape som vi har haft måste jag säga. Ja vi hade ju väldigt mycket mundigare om vi säger så. Och en hel del fula ord som jag dessutom klippte bort en hel del av dem också. För ibland så blev vi så upprörda under inspelningen att vi inte riktigt visste vad vi sa eller vad vi gjorde. Så det avsnittet minns vi ju väldigt mycket just därför att inte bara filmen var fruktansvärd, hela inspelningsprocessen var också väldigt jobbig. Men på ett bra sätt, för vi hade väldigt roligt under tiden och vi var väldigt tillfredsställda efteråt också. Så fort vi tryckte på stopp och spara för... Um, det var nästan en förlösande upplevelse faktiskt. Att oh, det är över och nu ska vi släppa ut det här på alla andra. Nu ska vi utsätta våra stackars lyssnare för... Något av det absolut värsta vi har varit med om. Och detta här säger någon som ändå har sett Burdemic från början till slut. Och det är en upplevelse också kan jag meddela. Men Manus, The Hands of Fate är... En väldigt, väldigt speciell upplevelse. Jag rekommenderar definitivt om man inte redan har lyssnat på avsnittet att lyssna där och efteråt titta på filmen. För jag slår vad om att när man sitter och lyssnar att man tänker att Vad är det de säger? Det här kan inte stämma. Det här låter alldeles för absurt. Och så börjar man att titta och inser att det är mycket värre än vad det är vi har lyckats att presentera där, för jag tror vi lyckades på något sätt att få filmen att låta bättre än vad den faktiskt var. Ja, det, det är nog faktiskt fullt möjligt att vi, vi kanske låter mer tillfredsställda av filmen än vad vi kanske egentligen var här också. Men ja det var, det var en makaber upplevelse och jag fick tvinga mig själv att hålla fingret från stoppknappen knappen på, när det var dags att, att se filmen för det dröjde inte många minuter innan jag hade fått nog. Och så var det ändå en, en hel del av, av filmen kvar så att säga och ja, det, det var nästan till tortyr att, att se Man Manos the Hands of Fate som en, en filmentusiast som man ändå är så... Åh oh, nej, det, det, det är nästan djävulen själv här. Den, den är så hemskt. Jag vet inte om, om jag skulle rekommendera folk att, att verkligen se den här. Om man inte sannoliken är inne på det här med, med riktigt dåliga filmer. Då, då bör man nog hålla sig därifrån. Eller kanske bara se ett par minuter. Det räcker gott och väl för att ni ska få en, en snabb bild av vad det här är för jämransfilm. Sen kan ni stänga av och slippa få de här uppdämda känslorna av vrede, frustration och allt möjligt som byggs upp inom bordet Och som vi lyckligtvis hade en möjlighet att släppa ut i podden. Och jag dumpar vidare på er lyssnare så varsågoda för det. Men det var en väldigt spännande liten samling av avsnitt att ha där och de sticker ju verkligen ut, den saken är ju säker. Det är ju något väldigt speciellt som hände under både inspelningen och filmtittarna av dem där och hur mycket jag än känner mig plågad av en av dem så är jag tacksam att jag tog mig igenom det. Men jag är också tacksam att det är över ett halvår sedan vi tittade på den för effekterna har börjat att släppa. Ja det är det, det, det var lite kataris där tror jag för oss båda att, eh, att få prata om det hela och kunna bara släppa taget om Manos efteråt att eh, hade det inte varit för det så hade vi kanske haft de här uppdämda känslorna inom bords ännu och att det kunnat få göra oss båda faktiskt. Så det, det, var, det var riktigt skönt och ja. Hur irriterad jag än var när jag såg den där filmen så, så har den faktiskt lyckats släppa greppet om mig nu också. Jag är, jag är fri igen. Men ja, nu har jag valt ut mina filmer så nu är jag extra nyfiken på vad du har att komma med för avsnitten. Ja, och jag har funderat väldigt länge och väldigt väl för det är riktigt svårt att välja. Jag har haft... En väldigt rolig upplevelse under alla de här avsnitten, även de där vi har tittat på något riktigt, riktigt horribelt och har haft chansen att sitta och gnälla om det ordentligt i en och en halv timme. Men om jag skulle peka på någon som sticker ut lite extra så måste jag säga att vårt absolut första spelavsnitt... Det här var någonting alldeles speciellt och jag måste ju säga att Bioshock som spel är en enorm upplevelse att ha på egen hand och när man dessutom får dela den här erfarenheten och sitta och diskutera spelet med dig, dess rollfigurer, dess miljö och dess koncept det var ju någonting som verkligen glädde och exalterade mig så det var ett riktigt, riktigt spännande avsnitt att ta sig an. Och har också blivit ett av mina personliga favoriter. Ja, det var något speciellt där med, med det första spelavsnittet. Och speciellt med tanke på spelet vi tar upp där. Som ändå är en, en riktig klassiker. Och det var riktigt länge sedan jag hade tagit mig an Bioshock. Och... Ja, det har kanske åldrats lite grann Bioshock eh, på många sätt och vis, men det är ändå en, en härlig upplevelse bara rent estetiskt att få vandra omkring i Rapture och, och få njuta av den ja, förfallna skönhet som finns där under vattnet. Eh, det är fortfarande riktigt, riktigt mäktigt. Och eh, det var extremt roligt att, att få ta sig an det här första spelavsnittet och få se hur det skulle fungera att prata spel kontra prata film och hur väl vi kunde upprätthålla vårt nuvarande format i ett spelavsnitt. Hur mycket förändringar vi skulle behöva göra för det är ändå lite andra aspekter att ta upp i ett spel också. Så var, håller jag med om att det, det var riktigt riktigt underhållande att, att få spela. riktigt underhållande att få spela in avsnittet också. Och ja, jag, jag tyckte vi, vi hann med att beta av en hel del på eh, diskussionerna kring Bioshock där. Och vi hade väl båda vår förkärlek för eh, den här eh, förfallna eh, miljön som Rapture hade att erbjuda och det äventyr som fanns där i. Stilmässigt så älskar jag ju dessutom att deco så att bara få gå runt i en värld som har den designen uteslutande är fantastiskt och dessutom så gillar jag ju det här med förfallna världar som har gått under av någon anledning och man är en ofrivillig besökare i den och... Det, det är någonting där som har uppstått i Rapture som är helt sagolikt vackert. Jag kan inte riktigt sätta fingret på exakt vad det är som gör det utan det är helheten helt enkelt. Det är någonting magiskt där som bara får alla mina cylindrar att tända, den saken är säker. Och att det dessutom är ett roligt och spännande spel med en riktigt bra historia gör det ju bara än mer intressant att kasta sig in i det. Så ja, en upplevelse definitivt och fantastiskt roligt att få återuppleva. Så det var jag väldigt tacksam att du gick med på att vi skulle spela och spela in. Ja lyckligtvis var det ju ett spel som inte är allt för långt så det var en passande tid att ta upp som vårt första spelavsnitt när vi ändå inte hade så väldigt mycket tid att leka med spel där framåt sommaren till heller. För ja, vi är ju alltid upptagna herrar här verkar det som. Så var ju det riktigt eh, skönt att kunna ta en lite mindre titel som inte eh, krävde så mycket. Och ja, det, det var riktigt skoj. Och eh, det är riktigt roligt att våra lyssnare har uppskattat det här avsnittet också. För det har ju blivit väldigt populärt vårt första spelavsnitt också. Så det, det gav oss ju lite blod och och att och fortsätta. Och, när eh, vi vet att eh, det finns lyssnare som, som tycker om våra speldiskussioner också. Men ja, det var ditt första val dani så skulle du vilja vara vänlig och fortsätta din listning? Ja, jag känner att jag, att jag kan inte säga nej, utan, utan vi, vi tar oss helt enkelt vidare här. Och då måste jag säga att mitt andra avsnitt som jag vill ta upp som verkligen var något speciellt, där jag inte riktigt visste vad jag skulle vänta mig när jag satte mig ner för att titta på filmen men som blev en extrem upplevelse som jag inte hade väntat mig alls och som var väldigt spännande också att diskutera med dig. Det var när vi satt oss ner och tittade på Nightcrawler mm. för det var en film jag överhuvudtaget inte hade hört talas om, jag visste inte vad det var, jag visste inte vad det skulle handla om utan jag satte mig ner med helt blinda ögon och den världen som jag mötte där var extremt obehaglig men också så extremt fascinerande. Det här är verkligen en slamkrypare som jag vill lyfta upp till ytan och visa. För här var så mycket mer än jag hade kunnat vänta mig och jag tycker definitivt att fler ska ta sig tiden att se den här filmen. För även om den inte riktigt faller in i den sfären av genres och filmer som jag vanligtvis vill titta på eller föredrar så var här någonting som bara fick allting att kännas helt rätt. Det är en obehaglig film, det är en hemsk historia och det som händer där är extremt tvivelaktigt moraliskt. Men det gör också innehållet så enormt intressant för det är ju en liten titt på vad är rätt? Vad är fel? till vilka längder är man villig att gå för att uppnå någonting och så vidare. Så just därför var både filmen men sen också inspelningen och diskussionen extremt givande för mig. Mm -hmm. Ja, det var väldigt roligt att du tyckte den för jag, jag var väldigt intresserad av, av att se Nightcrawler för jag hade hört och läst så mycket om den här och att jag, jag var rejält taggad och jag visste lite grann vad, jag, vad vi gav oss in på här och det var verkligen en mäktig upplevelse och det var riktigt skönt att höra att du uppskattade den så pass mycket också med tanke på att ja, det här inte är din, din normala typ av, av film så ja, man kan inte titta bort från, från Nightcrawler när man väl har börjat för den, den suger verkligen in en i berättandet där och eh, trots eh, alla hemskheter så måste man bara se vad som går för den har ett så bra uppvägt tempo som hela tiden liksom stegras genom den ändå hyfsat ordinära historien men just att den hela tiden tar och höjer insatserna för vad det är som händer och sker och att den hela tiden har sån extrem atmosfär i sig att det, det, man känner att det kryper under huden på en i stort sett och de här Ja, vedervärdiga karaktärerna skulle jag vilja säga, som ändå är så intressanta och givande att få följa. Så ja, man har en komplett film i Nightcrawler. Och jag blev också extremt imponerad över den här filmen, det, det måste jag säga. Ja, och jag kan väl erkänna att det är ju så många avsnitt som jag skulle vilja välja, men jag vill ändå ta upp Nightcrawler som ett andra avsnitt som jag verkligen vill belysa, därför att. Det är en speciell historia och det är ett väldigt intressant avsnitt så jag rekommenderar definitivt de som inte har lyssnat på det som är lite intresserade av den här filmen att gå in och lyssna och höra vad ni, vad ni tycker för det här är en film som är värd tiden definitivt så naturligtvis ska man ju både se filmen och lyssna på vårt avsnitt det, det är väl självklart. –Ja, men visst, de är ju intimt sammanlänkade här nu, så det ena går ju inte utan den andra nu för tiden. –Absolut, host, host, harkel, harkel. –Men om jag ska ta upp det tredje och sista avsnittet som jag vill lyfta fram som någonting alldeles speciellt, –så vill jag gå in på en viss genre som är en av de som jag har absolut närmast hjärtat, –nämligen science fiction. Och då finns det ändå en hel del som vi har spelat in det här året som faller under den. Och jag hade så svårt att välja egentligen för det stod främst emellan två av dem. Två rymdfilmer som verkligen har satt en viss prägel på mig och som verkligen har kittlat min fantasi och gett mig en filmupplevelse utöver det vanliga. Men hur mycket jag än skulle vilja säga att det är Interstellar som är mitt tredje avsnitt så är det faktiskt Alien. Mm. Och den vinner helt klart på att det är en så stor klassiker. Det är en sådan film som jag har sett ett otaligt antal gånger. Och jag har fortfarande inte tröttnat på den. Den är fortfarande extremt spännande, den är fortfarande extremt läcker och den är fortfarande så enormt imponerad, inte bara på de visuella effekterna utan på manuset, på rollfigurer, och ja, precis allting. Och det gör ju också att den diskussionen som vi hade till det avsnittet var extra spännande, extra givande och väldigt rolig att ta sig an. Dessutom hade vi ju ett lite musikaliskt gästspel i det avsnittet där Miracle of Sound lät oss spela en av hans låtar i outrut. Och ja, det gör ju att det avsnittet sticker ut lite speciellt. Det blev bara helt enkelt så lyckat och jag känner mig så extremt nöjd med det så här i efterhand. Ja, vad ska man säga om, om Alien-filmen och Alien-podcasten som vi spelar in här? Det, det är faktiskt en snudd på perfekt science-fiction-film. Nästan snudd på en perfekt skräckfilm också för den delen. Och sedan har de tagit och drömt de här båda elementen samman och ur den kollisionen så uppstår bara magi helt enkelt. Det, det är en så härlig upplevelse att uppleva. Det, det kvittar hur många gånger man ser på den. Man uppskattar den varenda gång. Den håller en fortfarande i ett riktigt hårt grepp och man, man kan inte slita ögonen från denna filmen heller. Den, den har verkligen förmågan att ta kommandot över tittarna och riktigt guida en med, med skräckblandad förtjusning in i, eh, i den här eh, nedgångna industriella lucken som rymdskeppet har och ja, de här mm, ikoniska monstren som eh, gömmer sig någonstans där och bara väntar på att attackera nästa inte dunt anande människa. Det, den har verkligen någonting speciellt över sig och eh, det var faktiskt skoj och och ta upp den här och, och prata med dig. Vi håller ju båda den här filmen väldigt nära vårt hjärta, tror jag. Och, och sitta där med våra rosa skimlande glasögon tillsammans och utbyta Superlativer om Alien var ändå inte så tråkigt som det kanske låter när jag berättar om det. För vi hade ändå olika aspekter av, av filmen som vi tog upp och som vi tyckte var eh, speciellt bra. Så vi kompletterade ändå varandra i, i vår eh, fanboy om man skulle kunna säga det så. Så eh, bara det gjorde att eh, Alien-avsnittet växte eh, för mig också. För det, det var extremt roligt att prata om. Sen måste vi ju också säga att vi satt inte bara och berättade hur fantastisk filmen var utan vi försökte ju att ta på oss våra kritiska glasögon och mm. verkligen se över den och se hur håller den egentligen, är den fortfarande fullt så bra som vi minns den och... Ja, utan att spoilera för mycket kan jag väl säga att vi slutade med ett väldigt positivt resultat där men det är ändå intressant att diskutera effekter och detaljer i manus och liknande för saker åldras ju, det är helt oundvikligt och det är alltid spännande att se på det, diskutera det och komma fram till om det håller fortfarande eller om det är en film som har sett sina bättre dagar. Men det är också därför vi är här. För att vi älskar att prata om såna här saker. Och ähm, även om vi är fanboys ibland. Så vi är ju också recensenter. Så det handlar ju om att försöka sätta en del av sina personliga åsikter åt sidan. Och försöka mm. se helheten för vad den faktiskt är. Jo men visst. Och nog hittar vi ju en hel del skavanker i Alien också. Trots att vi är så förtjusta i den där filmen. Så går det ju inte att ta miste på att det är saker som kunde gjorts bättre. Och ja, det finns ju lite brister eh, här och var i, i det visuella, i berättandet och eh, i karaktärsgalleriet eh, faktiskt också. Så ja, nog eh, var vi inte bara fanboys där men eh, där var ändå en viss fanboy skulle jag vilja säga. <laughs> ja, det kan vi ju inte förneka. Då skulle vi vara extremt oärliga om vi säger så. Men förutom de här sex avsnitten vi har tagit upp, jag är väldigt nöjd med allihopa. Den saken är säker. Och jag säger inte bara det därför att alla är bra att lyssna på dem. Nej, jag är faktiskt väldigt stolt över vad vi har producerat det här året. Och visst, man sitter väldigt, väldigt länge med varje avsnitt. Både när vi spelar in det, men sen när jag sitter och redigerar det också. Och man kan vara ganska trött på dem när man har suttit så länge. Men trots det så känner jag en enorm stolthet över vad vi har gjort här. Det har varit ett bra år hittills och jag är helt säker på att nästa år bara kommer att bli bättre. För nu vet vi var vi sviktar lite grann, vi vet var några av våra begränsningar och brister ligger. Nu ska vi jobba stenhårt på att förbättra dem till nästa år. Eller i alla fall försöka att inte säga lika mycket fel och att inte tabba oss fullt lika mycket nästa år. Mm, ja man kan försöka men jag lovar ingenting i alla fall men eh, ja vi, vi, vi hittar ganska snabbt vår, vår stil med Radio Escape här och vi har funnit vår eh, lilla jargong och vi har hittat strukturen i, i, i podden och ja jag skulle vilja säga att det, det är nog aldrig jag har tagit av mig hörluran efter en inspelning här under våren, sommaren, eh, hösten och nu vintern där jag har Riktigt känns nej det här har inte blivit ett, ett bra avsnitt. Jag har ändå varit nöjd över diskussionen vi har fått fram i, i varje avsnitt faktiskt. Och ja man, man känner sig som man faktiskt har åstadkommit någonting. Och ja det, det är riktigt skönt att det har börjat så här pass bra i, i poddandet. Och nu jäklar ska vi ta och fila ännu mer på det hela och, och tajta till saker och ting ytterligare och fortsätta och göra ännu bättre avsnitt framöver. Och just därför så är det ju jättebra om vi får lite ris och ros som nämnt. Så har ni några tankar, har ni några åsikter, skicka dem till radioescape at digitalescape.se. Vi ser jättemycket fram emot varje mejl vi får. Vad säger det är rena utskällningar eller ren beröm eller något emellan? Det är alltid trevligt och intressant att läsa. Men nu börjar det ju luta åt att vi ska få ta oss lite ledigt i alla fall. Och få ett par veckor där vi inte ska försöka pressa in en inspelning i schemat också. Och hur mycket jag än älskar att göra det här så ska det bli ganska skönt faktiskt. Jag, jag känner att jag behöver den där lilla, lilla pausen. Ja, men visst hur mycket man än tycker om att göra någonting så behöver man en paus från det emellanåt för att... Få lite distans, ladda batterierna och kunna ta sig an det igen med förnyad energi och med färska ögon helt enkelt. Så jag tror att både vi och podden och ja, kanske till och med våra lyssnare behöver ett litet avbrott här nu för att vi ska kunna fortsätta och göra så bra jobb ifrån oss som det bara går. Så då måste jag ju passa på att fråga lite i all hast. Vad ska du hitta på över julen? Oh, ja, det är en bra fråga. Man får väl umgås lite med nära och kära. Det, det hör väl till ja, i alla fall. Så det blir lite besök <laughs> lite här och lite där förmodar jag. Annars ska jag ta det i så lugnt som det bada går. Jag har ett par personliga kreativa projekt. Jag ska börja och eh, titta närmare på och utveckla till eh, någonting förhoppningsvis. Så får vi se vad det hela leder där. Eh, annars så eh, är jag lite sugen på det här med, med spelvärden nu. Det har inte funnits <laughs> så mycket tid för mig att spela nu under hösten så jag är rejält sugen på att kunna använda några dagar av min lediga tid till att Ta mig an någonting spännande. Och eh, som Fallout förtjus som jag är så har det ju släppts ett nytt spel i den serien så det lutar nästan åt att jag kommer att spendera några dagar under ledigheten med Fallout 4 faktiskt. Eh, det kan man nästan garantera att jag gör. Och ja, dessutom har jag ju fått en, en fin liten gåva att ta mig an och jag ska ju börja läsa Sandman för första gången också här. Så det ska bli extremt intressant att ta mig an den. För det har jag inte gjort tidigare. Så lite Neil Gaiman under julledigheten tycker jag låter ganska lockande också måste jag säga. Vet du, jag hade på känn att Fallout 4 skulle nämnas för så fort jag hörde talas om att det var på gång då tänkte jag omedelbart på dig och föreställde mig att nu, nu kommer på att sitta med det direkt när det släpps. Tyvärr har du haft för mycket på ditt bord, jag har ju haft lika så och det har ju varit svårt att hitta den där tiden att sitta ner och njuta av någonting sådant så eh, det förvånar mig inte alls att du ska kasta dig in i den världen nu under ledigheten och det måste jag erkänna att jag, eh, jag verkligen unnar dig den tiden för jag vet hur fruktansvärt sugen du har varit och det har hängt framför dig som en lockande morot som du inte har kunnat sträcka dig efter. Så det är hög tid att du får sätta tänderna i den. Ja, även om jag har lite förbehåll mot, mot fyran här nu. Jag är inte riktigt säker på att jag håller med vissa val de har gjort inför den fjärde installationen. Att eh, ja. Jag saknar rollspelandet mer och mer i, i Fallout-spelen tror jag. Men eh, ja, vi, vi får se vart hela leder. Jag ska inte ta allt för förutfattade meningar här nu. Men eh, ja, jag är rädd att eh, det har blivit mer slätstruket nu. Men eh, det är fortfarande Fallout, det är fortfarande... Den här postapokalyptiska världen som jag älskar att gå runt och spatsera och utforska i så bara det gör det värt ett besök tror jag för fallout världen det, det är nog bara med min utopi helt enkelt. Det lät inte så bra måste jag erkänna. Men jag kan förstå lockelsen av att vilja kasta sig in i en fantasivärld som är enormt expansiv och väldigt välgjord. För jag har sett bilder från Fallout 4 och jag har ju tagit mig an Fallout 3 till viss del i alla fall. Jag har ju inte på långa vägar spelat så länge som du har gjort i det. För du har väl under tiden sedan det kom ut klockat upp en... Ganska många hundra timmar i det, va? <laughs> Jag har då blivit eh, ett par hundra timmar plus i Fallout 3, åtminstone nya. Eh, New Vegas, nästan lika så. Eh, och eh, sen några. Några timmar i ettan och tvåan också naturligtvis. Så ja, jag har spenderat en hel del tid i, i den här ödemarken. Och ja, vad kan man annat än göra än att älska friheten och farorna och äventyren som uppstår där i? Då undrar jag, vilket av dem är din personliga favorit? uff ja det där var svårt alltså, men... Den mest positiva känslan har jag nog fått i fall av tre faktiskt eh, hör och häpna bara känslan av att promenera i, eh, i Washington området och bara njuta av förstörelsen som är runt omkring har gett mig så extremt mycket. Positiva känslor faktiskt. <laughs> så efter en dags arbete så har det varit skönt att bara glida in i den världen och få lite utlopp för sina mer mörkare känslor. Och det har, det har gett mig mycket. Så även om jag eh, kanske skulle säga att rent rollspelsmässigt så föredrar jag nog till och med ettan framför tvåan. Men eh, rent upplevelsemässigt så var det härligt att kliva in i den tredje dimensionen och liksom få uppleva den här ödemarken genom rollfigurens ögon så att säga. Att det, det gav mig så mycket mer inlevelse och det var... Så mycket härlig ödemark att utforska i trean. Så det, det var nog faktiskt eh, min favoritupplevelse. Ja, även om jag misstänker att jag också kommer att kasta mig in i någon spelvärld. Jag har inte bestämt mig riktigt för vilken än. Så kommer jag nog, förutom att besöka familj och umgås och allt det andra som hör julen till... Att spendera väldigt mycket tid liggande på rygg och läsa en av alla de böcker som jag har samlat på mig under året, men helt enkelt inte haft tiden och orken att ta mig an för jag tycker om att verkligen sjunka in i en god bok. Jag vill försvinna in i den och jag vill kunna läsa så mycket av den i rad jag bara kan för att verkligen få den fulla känslan av den. Mm. Om man måste splittra upp det för mycket, ja, då hinner man glömma bort en hel del och så vidare. Det är, det är samma sak som att spela rollspel. Där är många detaljer som försvinner om man glömmer bort olika relationer och så vidare och så vidare. Men det kommer också att bli en bitterljuv upplevelse känner jag. För um, en av böckerna som ligger och väntar är The Shepherd's Crown. Som är den sista boken som skrevs av Terry Pratchett. Mm. Och som en av mina absoluta favoritförfattare så var det ju ett enormt bakslag när han gick bort. och um, Jag har inte riktigt vågat att ta upp boken just därför att jag är så medveten om att när jag har läst den här då är det det sista jag har läst av Terry Pratchett som är helt nytt och... Ja, lika mycket som jag längtar efter att få läsa den där för att en Pratchett-bok är alltid en Pratchett-bok. Jag älskar den här världen som den här kan har skapat. Så vill jag inte riktigt att den ska ta slut heller och så länge jag inte har läst den så har jag den framför mig. Men nu är det tid, nu är det dags, nu ska jag... Hitta lusten, hitta glädjen och njuta av den upplevelsen som jag kommer att få av den. Ja, det, det undrar jag dig verkligen, Danny, även om det är med viss sorg som man tar sig an det sista verket som ens favoritförfattare gör att det, det måste kännas riktigt bitterdjupt. Och jag hoppas bara att det ger dig en så njutbar upplevelse som du bara går att få. Och ja, nu när du säger det så är jag fortfarande och ja, jag saknar ju den sista delen i lippvig trilogin när du pratar Pratchett här. Jag borde kanske ta mig an Racing Steam. Det har jag inte ens funderat på. Det, det har varit en, en bok som jag gärna velat ta mig an. Men ja, om det är lite tid över under julledigheten så borde jag kanske också ta och, och försjunka mig in i lite Harry Pratchett. För där mår man ju bara så så väldigt, väldigt bra. Jo, ja, men där finns ju en humor och ett historieberättande som är något alldeles speciellt. Jag kan inte säga någon annan författare som kommer i närheten av att skapa samma typ av känsla i sina böcker. Utan han har... Verkligen skapat någonting utöver det vanliga och ähm, även om det är sorgligt att han inte längre finns med oss så har han ju lämnat ett enormt arv av böcker efter sig och ja jag ser ju faktiskt fram emot att få återbesöka ett par av dem bara därför att de är så fantastiskt underhållande att ta sig an. Så ja, det kommer att bli mysigt- även om det är lite sorgligt. Men mm. äkta humor ska ju ha ett litet styngut av sorg i sig- för då blir det som absolut starkast. Ja, men visst är det så där. Och ja, Terry han lever ju vidare genom sina böcker. Och eh, där kan man ju ändå få, få träffa honom igen i alla fall. Så eh, det är ju inte... ...slut bara för att han har slutat skriva- ...utan han, hans berättelser finns kvar- ...och han lever vidare genom dem- ...och det, det tycker jag är skönt. Ja, och lever vidare kan vi väl säga att podden också gör- ...för att även om vi inte kommer att spela in nu på ett tag- ...så finns den ju fortfarande kvar- ...och jag hoppas att alla lyssnare som kanske har missat ett avsnitt- ...eller hoppat över ett för att eh, lyssna på ett annat och så vidare- jag tar chansen att lyssna i kapp och är enormt hungrig på våra bravader när vi kommer tillbaka sen i vår. För den 4 februari räknar vi med att nästa avsnitt av Radio Escape dyker upp. Och Ja, vi har ju redan ett par idéer om vad vi ska ta oss an där i början på året. Så jag tror att det kommer att bli riktigt smaskigt och härligt både för er men också för oss. Ja vi kommer säkert att se till att det blir full fart den 4 februari igen när vi sätter igång så eh, passa på att ha det lite lugnt, njut av god mat, god sällskap, vila upp er ordentligt för det kommer vi att göra och så ses vi igen och då är vi redo att ta oss an lite nya äventyr. Men nu när glöggen nästan är slut, ljusen nästan har brunnit upp och jag inte har några pepparkakor kvar så skulle jag vilja säga ett enormt tack till dig Pavo. Det är ett sant nöje att sitta här med dig och jag ser också enormt fram emot att få dra igång hela den här skutan igen i eh, vår. Men eh, nu tar vi lite ledigt till dess. Ja det gör vi och ett stort tack till dig också Danny. Det har varit ett sant nöje att starta upp Radio Escape tillsammans med dig. Och få se det hela ta fart så som det har gjort. Och ja det ska bli riktigt roligt och, och fortsätta det hela också här nu. Efter lite välbehövlig ledighet så, så kör vi igång igen du och jag. Och vi kör igång med Råge. Men tills vi hörs igen... Vill vi tacka alla våra lyssnare Tack för att ni följer med oss varje vecka Ha en underbar jul och ett fantastiskt nytt år Så hörs vi snart igen Jag heter Danny Arling Och jag heter Parvå Hemmingsson Och du har lyssnat på Radio Escape Oh, oh, oh, oh.